Surah Al-A'la Bismillahirrahmanirrahim Sambih isma Rabbika Al-A'la Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi Alladhi khalaqa fasawah Yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya Walladhi qaddara fahadah Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dan yang menumbuhkan rumputan. Lalu jadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadaMu, Muhammad, sehingga Engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi dan kami akan mudahkan bagimu ke jalan kemudahan oleh sebab itu berilah peringatan Karena peringatan itu bermanfaat Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran Dan orang yang celaka akan menjauhinya allazi yaslann naral kubra yaitu orang yang akan memasuki api yang besar thumma la yamutu fiha wa la yahya kemudian dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup ad aflaha man tzakka sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dan mengingat nama Tuhannya Lalu dia sholat Sedangkan kamu orang-orang kafir Memilih kehidupan dunia Padahal kehidupan akhirat itu Lebih baik dan lebih kekal Innahu adalah filsufi alula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Filsufi Ibrahim, Ibrahim dan Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.